Slavosovia a 37 și către Tatăl nostru pentru desăvârșire. Aleluia slavă ție Tatăl nostru! Te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne unile fericirilor, ca semn că noi crucea ne-am purtat și poruncile fericirilor cu gândurile, cuvintele și faptele noastre le-am respectat și lucrat. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne Duhul Cel Ceresc, care alungă Duhul Cel Lumesc, ca semn că la dreapta ta între cei aleși ne-ai luat. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne darul lacrimilor, ca să că de împietrirea inimii ne vindecat și de păcate cu isopul rugăciunii necurățat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și te rugăm, ne și dăruiește-ne apa vie a Duhului Sfânt care curăță straiul sufletelor noastre, ca semn că, fiind curați cu inima, ochii sufletului nevindecat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, iubește-ne și dăruiește-ne blândețea cu care pe toți dușmanii tăi să-i zrobim, să-i biruim, ca semn că Duhul tării în noi l-ai așezat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, iubește și dăruiește-ne al Fia milei și cu ea rănile sufletește ale fraților nostru să le putem vindeca, ca să încă pe cei flământ și înțetați de dreptate am săturat și calea ta am arătat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, iubește-ne și dăruiește-ne cunoașterea celor pecetluite, ca să încă între ucenicii tăi ne-ai binecuvântat. Aleluia slavă ție, Tatăl nostru, iubește-ne și dăruiește-ne să fim sluga credincioase care dă hrană la vremea potrivită celor ce la tronul tău de slavă s-au închinat. Aleluia slavă ție, Tatăl nostru, iubește-ne și dăruiește-ne Fia, care deschide ochii cugetului ca să vedem icoana ta binecuvântându-ne inima ca semn că negura păcatului a îndepărtat. Aleluia, slavăție ție Tatăl nostru, iubești și dăruiești-ne puterea de a priveghea și cu mintea în inimă a ne ruga așa cum Fiul tău cel iubit ne-a învățat.